ریاض و صالحین نمبر ده شپال دو نمبر حدیث ده او باب ده دو سوا شپگنوی باب تحریمی وصل الشار باب ده په بیان ده حرمت ده یوجه کولو ده ویختو ووالوشم او بیان ده پا بیان ده خالونا لگو الوشح او ول وشر او غاخونه سوان کول ها وشر ویختو سرا نور ویختلګول او خالونه لګول او تیر کول خلاواله د غاخود منځ کې فاصله دا واستل دې تبشر وای پښتړو یو یو معنا کوي په خپله په احادیث په تشریح کې قال الله تعالى الله تعالى عز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي يدعون من دوني انا سا ويدعون الا شيطانا مريدا نغبدي بذلالنا ما غير انا سا فذ الا انا سا ما غير ملو اناس ما او نغبدي ما غير شيطان لعنه الله فلانات کل دی شیطانرا دلرا الله او وی دی شیطان لا اتخذن من عباده نصيبا مفرورا ها ما डिसेंबर او د بندگان او تناي سمو قرشي وي ولا اذللنه ولا امنيننه ولا عامرنهم او ها ما الوبد دني غلاننا ګورا کومبدي امیددونونه بورو کوم دیره را د تووبې وله عام مرن نه هم او خا مخه حکم به کوم دیته د ب بدو کارونوشیطان نل <سؤال> سره د بد بدو کارونو ټکونه کوي بهماه پهله یبدې کو نه آزا نل اناام نوخه مه ک کوې به د ی غګونه د ځناورو دما پهونبانېله عامرن نه هم او خا حکم به کوم دنارو او کارو باې للوپالله یو غون نه خلقللو مخه ب بد پیداش دله دله چې کم پیداش هغه بدې بدل تبدیل په پیدا شې براوي شیطان ز به او خپله طرریقاه خسته کومه او دله کم پیدا دی کما جو سره کم لباس دی نو هغه اوته خراب کاره کوم نن مين سانانوتا عواب تو چکم د الله د طرف ما کم لباس دې کم حسن انسان تعالی ور کړي کدار نه یو کزنانی غاغا غته متبر نه ای د شیطان تبدیل اغراونی د شیطان پهخه بدله کل یو رنگو کله برنګ په لګي کل یغیرن خلق الله کی احادیذ کر گئی کل ویخت ګړ غافلن لګی د زخېستہ شما کله دراغخونو او وشر هغه تحديد د غاخونو دی تیر کوند د غاخونو دی غاخونه تیر کوي او د غاخونو په مسکی سلا ولی فاصله راولی او حسن فضیلت کریم کمه طریقہ شي الله انسان کاور کړي دا او په کمه طریقې انسان پیدا کړي دا خېستہ طریقہ دا الله و ان الانسان په احسنه تقوی ما انسان په خيسته جوړ کې پیدا کړی دی او الله که استر جوړ ما ته خواخره جوړ اغه دې چې د شیطان په جوړ له را ولمه وګورا د ثریده پارا کوم طریقا او د څخه دې پارا کوم طریقا دا مبارک او شوی وعد اسماء رضی الله تعالی عنا ان امراهه سعله النبي صلى الله عليه وسلم بشکا یوخذي توصو کو دا نبی علی صلاتو والسلام نو فقال النبي خدي یا رسول الله اذا الله پیغمبرا ان بنتي صابت هل حسبتو बेशक لروز ما رسيده دتا الحسبه زمانل چدار سيدله غتهو بيماري حسبه حزمالربانه داسه حسبه اصل کې ویلي شي طالب زال ینه داسي بیماری چې زمما په لږ باندې د دانو بیماری راغله دا هیڅ کولې شو داني شوې د سره وخته ولي سرګنه کیږي سب فاطمه را کا شاورها فاطمه را کا شاورها تو د ویخته ورزېږي نو ورزېږي شاورها ورتداږي او ورزېږي ویختداږي په سبب د بیماری را دي سره دا یو بیماری دا چحکاره کیږي په سرمن باندې او غورزيږي دا بيماري د 원ه ل ویختو یادونه کوي د ابتدایي د سکول لريات چې وایي نو زو زو ورڅو ها اودامه په ډیکا ورکللا نو زو او هغه دا څه ویختل نه غوالي چې اغدي وته دي یعنی ماته چاله ورکللا نو هغه په جوړی خو نه کوي اغه په فیس واډ د یو توکو غوښتل چې وګورم اوه اوه اوه چې د فیس واډ هی او دال هه طرف راشي چې کومه څاره ونه لیدل چې کاڅه تو به نه لیدل کومه ځینګړې اغه ولر کې دی به دی نه کې دی زه څه وکړم فأصل في عايزة په وسواله حکم بي پای کې په وسواله حکم دا ويخته د یو ځای کما د خپل لوړ د ويختو سره نور ويختار وقاله نبی عليه السلام لعن الله الواصله والموصوله نبی عليه السلام وي لعنت وي الله پاغه واسله خزباني والموصوله واسله پایو روایت کی واسلا ها راغله ده ها ال واسلا سلام ولادت ویری الله واسلا پاخزا چا ویختلګون کی دی د نور ویختو صدا هغه ویختلګون کی ویختو جوړ را وستون کی د نور ویختو صدا ول موصوله ها دا تک والموصوله اوا خزا چاغه دا لوبه لاڅه اګي یو خدای شي وي اګي دا ویختو واسلا لګون کی پېوسکون کی د ویختو او موصوله هغه زنه نه چاغه ویختو پېوسکهي خپل ویختو سره لکه زتهاله ویختو یو دې کومه لو واسله جمعه ارتستاویخته یودکی د نورو ویخته سره ستاره قرارته صحیح موصوله شی متفقون علی اتفاق له شی په دی حدیث د بوخاری د مسلم وفي رواه فی رواه راغلی ال واسله والمستوصله اغه واسله یوځه کونکو کی د ویخته د نورو ویخته سره داسه خذه ماهر علی کیدایو ویختو د نور ویختو سره یو ځای کې دا ماهرا لته دي ااو مستوصله چاغ طلب کئ دا غسلو دی ویختو د غرنا یا طلب کئ چمال ویختدا کا یا طلب کئ چمال ویخت په واسکا ویرا شیراhazardous ویختو د نور ویختو سره په واسکا او دا ولی په واسکئ ده پانه ده خائس ده پانه ده خسن فتمرکه وبرلائه ومانه انتصره غرجیگی وسقطه خوریگی وسقطه غرجیگی تمرکه مانه غرجیگی نلیگی و الواسلتو و دواسلت مانه کئی اللتی تسلو شعرها آغا خزاچ پیوسکی ویختد آغی او شعر غیرها ویختخپل او شعر غیرها یا ویختد غیر د بعشر اقصر SMB لانت شعورت اقصر il uma اب two ليس معنیم تحصن شعورت الطالب وانت سبب بيزها فن ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn ethn 귀 اولئا quis消م انجن اندريه تحصن خلو Jazz وانا شعوران نمeras او د نو نور ethn ethn ethn ethn ethn د اورو وخت سیور پهې باید سر د کومول موصوللهلت یووس شارروها موصوله خ ته ویللی چې پیسکول شي وخته غې لکه زهوا سلامه د وخته لګولو والی ماهرایم او ته پو ینیښته ماله وخته جوړ کا رزستا د نور وخته یو ځکو معو ته موصوله یو زوا سلایم والمستوصله التي تسال ما يفعل لا ذلك اغا خزاء اغا ک چه سوال کئ چې صوبو کیدا کا د دې لپاره پالای شرض الله تعالی نا نحوه ک شاد د مصطفی خو له اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وعن حمید بن یادر الرحمن سمع معاويه قال يريد معاوية جلنونا محجر المنبر فقام دهج منبر باندي وتناول اوداغست من شعر كانت في يدي عقره حجه جدتي دمويه جلنونا حجقاذ منبر دبا سعودي په وطنا ولا من شعر کاله په یدي حرس د یو کوم سوي غلام دلس له واغ استلا چې وی غ یو کوم ګوته یو کوم من شارن د ویختو چې دا ویختو کوم سوي په یدي حرس پاغلا د غلام زما کی څوکیدار غناب وقال وی وی آل البدینه دی ای بدینی خلکو این علماء کم سشو علماء استاسو چه تاسو دی عملنا نمنا کئی زکا استاسو زنانا دقل وقتو سرن نور وقتی یوجه کئی نوداس یو عالم نشتا چه تاسو منن کی نزی کارنا و سب علماء بیان نکی زکا خزیدہ کارونا کئی خزیدہ کارونا زکا کوي چه خزی پویا ندیه خزچه چاپو یک دین دی چې دا عمل <سؤال> لا کار دی دا نقصان دی هغه وی موه وی سميت نبي اما در نبي عليه الصلاه والسلام دا دی ا ميهن ها عن لهذه چا په منه کولا په مسر زده دي د دې په شان قامو پیغمبر پاک منه کولا کم کارونو نا ته وی خطبه زنا د د نور وی یا خپل وي خپلغول یا د نور زنا نور وي خپل د خپل وي خپل لګول یا د جناورو وي خپل د خپل وي خپل سده لګول د پاره د خایصه د پاره د غټوالي د د خایصه او النبي عليه سلام انما خلق بني اسرائيل هيله تقزا عيذ ساوم بشکا خلق بني اسائيل پاغه وقا پا وا اتخذ داغه شوروک حاجی دا کار ته خود دریم بني سال پا وهلاک شو چې داغه زنانه او دا کار شوروک کم کار شوروک چې د خپلو بيختو سره نور د ځان جوړ شوي ويخته او کنسې له ګولې د پارا د وګدوالې د وختو د پارا د غټوالې د وختو اوس پوښته متفقون اتفاق کړي شوی په حدیث د بخاری او د مسلم اللہ اکبر او دا دا اللہ دا قاہر و دا غزب انتظار دے وعالم نیومر رضی اللہ تعالی قال آغوین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا الواسلتا نبی علیہ السلام لانتویلی پر آغو واسل خزبانی واسل یوزے کون کی دو اختو دو نورو بختو صلا کزالی یوزے کون کنورو لیوزے کون والمستوسلہ اولیا علیہ السلام لعنت ویله قام موصله خزابانه موصله هغه خزابه مستوسله چې هغه طلب کړي چې زما ویختو یو ځای کابد خزیته یا طلب کړي د ویختو چې مال ویخترا کا جزیر د قلوب خوسله یو ځای کما یا طلب کړي د آغستلو استلو د ویختو ولواشم او نبی علیہ سلام لعنت دیره پا واشما خزاباندی ها چې پخپل بدن باندې خال لګی واشما خال لګونږي زنانا والمستوشما اوا خزا چاغت طلب کوي یو خا واشما چې پخپل ځان له خال نه لګی خپل ځان له خال لګی پخپل بدن باندې ظفاره دخای او مستوشما اغه زنانا چې د بل چا نه طلب ده قالونکي زمما په مخبال خالو لغوا زمما پسنديبال خالو لغوا زمما پلاس باندې خالو ظاهرغه بیان کوم قول دې باندې يا احاديث کوم یو ټولو تفصيل کوم ان الله ذکر انداز شدید زیاتشه رعب دې پدې ټولو غازی داسې د متفق علیه اتفاق کړي شی په دې حدیث د بوخاری او د دا مسلم دا رنگه وعدم لمسود رضی الله تعالی نو قالا ولعن الله الواشمات والمستوشمات نبیارے لعنت ویری دے الله الا لعنت ویری دے پا خالد قوم کو زنانو باندي والمستوشمات او دا غابو طالبید خلق قوم کو زنانو نا والمتنمسات او لعنت ویری دے الله ګر لعنا اللہ اللہ لا ویلی ری پچا علمو تنمی ساتے چا غا ویخت و اخکن کی زنانا دی بل, بل الفادہ سرازیم او آغا بلنا طلب کئی چه زمان ویخت و باسا زکا زنانا پدی ویختو اخکنو کی دمخنا او درزونا دا دیر ماہرانی نو متنمی ساتے آغا خزی چه ویخت و باسی په خپله د ځان نه د مخ نه د بزن نه یا د نورو زنناانه او د پااره وختبا چې غې الله الله الله موطن الله پ لانت و دی و دا د پاه د خصن چې زما په مخبانې خصننا شي نه دا خصن نه دی دا خص نه دی دا برن غوای دی چې کمې زنناانه د خپل مخه وختل لو مخ به هغې د ویختو د کېږيتهیا سااتې خالو نہ نو دا سبب دو نقصان دے سبب دے فائدے نه دے مخ وسه خرابي والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله لعن الله المتفلجات لعنت لله باغ زنانه عبدي شغا كلاون كيري دغپلوا ا دغپلوا غخنو متفلجات و فاصله را وستون کړي جداواله را وستون کې دو غخن پمنس کې د پارا د حسین د خاصه لکه غخن منس کې فاصله سوال کې اي غخن جګ جګ کېنه دته مس کې سوال کې ينه تاسې یو اعلی ځای غخن کې استعمال کې نو غخن یو بل جدا کې د پارا د حسین د پارا د خاصه ال مغیرات خلق الله د بد د اون کې تبدیل د الله ل را د اللهخصصې بدل کو الله چې په کمه طرقه د انسان پیدا کیې احسې احسن لقا د خلک نه انسانه احسن فقات نو راتون فظال کا نووي نو دته یښ دونه پهې باره کې چې توولې پرېخواذبانې لانتې نه بیا د اسلام ته وي په مسلمان خو لا ننتې له خبره نه ده بلکې ګناده او په داسې خې بانې لانت توول و نبی قال السلام نهبيلی لا الو زولې پاغه چا لانت ن لانه رسول الله چې لعنت ې پ غمبر د الله پا وهفي کتاب الله او هغه په کتاب دله کې دی او او لعنت په الله و له له الله الله په لعنت و له پیغمبر په لعنت و له عبد الله بن مسعود په زم په لعنت و ما و یوخذ عبد الله بن مسعود تووی جدا ته په ول لعنت و ایبن مسعوده و بن مسعود وی زواله چا لعنت نو و ما شاغوال شادرت و له او پیغمبر په لاناک زکر ویلے چه اللہ پی ویلے وفی ای کتاب قال اللہ تعالی اللہ وی وما آتاکم الرسول فخضوهو وما نحاکم انہو فانتہو آ کمکار چه پیغمبر درکی تا ستا آم اجازت کے پیغمبر زکمکار تا ستا نفخضوهو نو, نو اغا اونسی پا غی عاملو که آم کوئن وزدہ پیغمبر تا ستویلی چه دا سوکئن ناا وما نهاكم عنه فانتهوا او راجمنه کئ تاسو دا غینانه نو دا غیننه مننه شی خذته پدې اجازهت نه کړي خذته پدې اجازهت کړي چې ار یو شیز په خپل حال باندې پرې دی پای کیږي مو پیدا کوي متفق علی اتفاق کړي شی په حدیث د بوخاریو او د مسلم ورا المتفلجة هي التي داغ خذا دا تبرغ من اسنانها چه سپینه غ خون خپل چ خپل غ خون صان کئ او کسنواله پیدا کئ هغه تازه کئ يتبعد بعضا من بعض قليلا دیر 파را چه فاصله پیدا کی جداوالی پیدا کی بازی داغی دویر غاخونو دا بازو انورونا لگا فاصلا و تو حسنوها او خیستا کئی دیل ربیا و هو الوشر او دیتا وشر هموائی وشر دیتا ہوئی وشر دیتا ہوئی چه ده غاخونو منز کی فاصله پیدا کی او دا و زمانی دا عربو که مخا مخد تو غاخونو ترمین زا فاصلا دا باغی خیستا او پوشی او ده بدبختا بنده بیدا سگرنلا بده گرنلا چه ده یوزی وانا میسه تویلتی انا میسه کم خزتاوی ده خزتا تا خضو من شعر حاجب غیرها چا غا اوباسی اگر ویختو ده حاجب ده سدوریزو دوریزو ویختو د غیر ده دین اوباسی تا خضو چوباسی اخلی من شار حاج غیریا اغه بخته دوری زوغه ده دینا یعنی و ترتق قبول يسير حسنا او ندی کی دا غری زولرا اگری ز نری کی د پاره لدی چې وګرځي دا خستا دای جنری بعد زنا نه پدې کډې ر ماهرانی دا عباسی مامولی خر هغون دی او نور دا بلکن نریکی دا پارا دا خوشنداری دی کلا بانا معمولی اوباسی کلا دا مخنوی اختوباسی نو دا ندار حرام لعنت پی الله ویلیم او متنمی ساح بازی په دیر مایین او دا آخر کئی چه او سر او سویم و المتنمی سطولتی او متنمی ساح خزیطا وایتا امرو میفعالو بیازارکا چا حکم کئی چا صوبو کی دا کار دا دی سراب د بل بلچانا مطالبا کئی چا ما سرادا سی کارو کا زما د وریزو ویختو دا نری پتکا دا اوباسا چا نرائی شی آن آوز پی خیستخ کرے گا ما دا طول سی زنا دا اللہ و دا د دا ترقین سری دا جدا دی اس راشا پا دیکھیں دا اختلاف و دا واصله او بیا دصر د خزه د خپلو ویښتو سره د خاص د پارا د وګدوال د پارا د نورو زنانه ویښتو یو ځکې ها د پارا د خستا والي د قداس الله پیغمبر لعنت ویله قداس خود باندې دا ولی په وقتو لانت لعنت شوی په دې کې ډو نقصان وي یو نقصان د دې چې د انسان اگر ویخته دغه بیزتی درې د انسان د اعزاو بیزتی راځي ځکه بغیر ضرورت نه ددی استعمال راځي ته ددی ضرورت نو او ددی ضرورت کو دا زکه دی وجه نه حرام يا دیم د دی وجه دا حرام شو دا د دی وجه حرام شو چ دا دوکا ده د مصله دوکا وړه چې وي خطا او دا از ما وي خطا شته او دا از ما وي یا وي خطا والي او دای په نورو وي خطو باندې غټي نو دا دوکا کې ده خلکو سره دی په پښتونګرۍ ته ګوري نو هغه په دې کې دوکا مومی. نو یو دوکه ده او دویم او درین پا کدا و جمعا دی چه کلا کله اغا ویخته ناپاک کلا اغا ویخته داستی سی زنوی چه اغا پاکی گنا نا جسلعین وی داستی ویخته دی کلا کلا کلا کلا داست حیواناتو چه اغا صفاکی گم گم گم او اس پر ایک کدا او باللافت دیکی دا نقصانم دی چه کله کلا خذا شي لو دا ری هغه وخته هغه والشی یا پک میدوشي یا والشی لو دا غبوده زنانه د خپل عمر د پټولو د پارا د خپل وخته صدا د نورو زنانو وخته یوجهگی د پارو د دې چې سه کارګم نو جوان او جیدي بودي شګه وخته خراب شي کمزوري شي اوري جي کم, کم شي لو بیا په که دونورو زنانو ویخته لگئی چه دا خلقو تصخ کاریگی نو جوانا دام دوکه دو دا لو دی یو دوکه بازی دا پده که او بل د عمر د بلاوانی د جوانې تا رازی دام دوکه دا بل دو ویخته سا رازی بیزتی رازی او کل کلا د مردار چیز ویخته یاد حرام زنانو رو اغنا په کېتو دداشي ویختو سره یوځي کې چې هغه پاک وي نو دا شرعاً جایز نه آیا په داسې ویختو کې د ايمو اختلاف شته چې دا جایز او که جایز نه دی زه یو ومه مخکې مم پدې تفصیل کړو د احزاب او پندې بانی د انسانانو ویختو د ویختو سره یوځي کول ناجایز دی د یو انسان وی خطاب د بل انسان د وی خطوس یو ته کو دا حرامه اگر کړه د خځه خپل وی خطای چې د مخ کې د سنغه غسکړي اواغه غسکړي شي وی خطه بیا راالي او بیا یې په غځباندې نه کېد خپل وی خطوسه دا احناف هم جایز نه وي ځکه دې کې د انسان د عذری بيزدي لاغره تاول کې خپل څه خوا نه چستا خوخنو تاکه کول ولې بیا نو ته ولې خوښو نو سی بیا دغه نه دا هر خپل ویقطا چې زنانه د خپل ځان نه کټکریو ایګیو او سو وخت په بیا له ګو داهو بحرام دی نو چې خپل ویقطا د خپل زنانه لپاره حرام شو نو چې بیا د بلې زنانه ویختو یا د یو حیوان ویختو د لپاره جای شو منه دا بزتی درې او دویم دا چې په دې کې سره دوکړه چې هغه بدواله حالت څه معلومه وي په نوجواني باندې یا دوکړه چې د دې د او د بل ويختي او دا په ځان خيستا کوي د دینه معلومه شو چې د احناف په لذې د علت د 파را ګسې زونې دي چې ويخته لوگور یو د انسان د آزاد، د ژوند، بیزتی او دموږ کار. دیو جنا دامنشي. لګول د ویختو کزان لې لګې او کو د نور ک په خپل ویختي او کو د نورچا ویختي خدا علا. دیو جنا د احناف او دل د دایللی فتاوا علمگیری کلی چې د سر وښتو کې د بل انسان وختلګول حرام او ناجایز دی فتاوا علمگیری وګوره کړه فتاوا علمگیری کلی دی چې د انسان د سر وښتو کې د بل انسان وختلګول حرام او ناجایز دی امام شافعی رحم الله ګوره مستوسدا بل چانا طلب؛ قول علامه نووی رحم الله کوي په درې او حاجو سن چې ویخته یو ځکه کول حرام دي علامه نو ویو امام شافعي رحم الله پلیزم د انسان ویخته صدا د بل انسان ویخته یو ځکه کول حرام دي ځکه چې انسان ویخته او د نور اعزا استعمالول حرام دي کدا ویخته د انسان علاوه د بل سوی د بیا د خاون اجازه سره د گنجائش سره د څانوی د بل سو ویختوی ها نبیا په پوس د خاوند نه کوي آیاده د بلی او ویختي استعمال کوم یو ها دا رنګه یاداسه دوای استعمالي چپاغي دا ویختہ کنټرول پاتشي ابیاټیک دا یختن ار او دوای ده راواده شفو داسه ملاويږي دوایانو داسه ملاويږي چاغه ویختہ داغه د سر ورجي ها غرزي ته دا غيد لپاره دوايي دی ووږي چې اغه وخته برقرار پاتشي غرزي کې دا غه دا ییز خو دیو انسان د بل انسان وخته په سر کې ګول حرام مملودي غره ها که ما په سر رتنې شه بس پلي کېد چې نهسته پس الله باندې مقرط کری یا دوايي استعمال کا کمی می دوايان چې کې دي شه یې وخته او خي دي خدع احنا و دو طول ايمو اتفاق دې چې د انسان وي خطا پس پر ستر بفوکز له ګول دا حرام ممنوع دی یو واشمه ستوي زپدې له تفسیر کول واره زکا اغا معاویه هغه نور له راځه انه علماوکم ای مدینه والو تاسو کوم علما تاسو ملکی نن علما د دې خبرو بیان دې نکې د تاسو په دې الفاظو په دې سزونو زپو یو کوم یو واشمره پا با دن کی ناسستن اوتن بی پا مت کی پا کی پا کی اواغی کی رانجان یا باغی کی نکریزا یا دا سیو ارش چی مخصوص چیزا اغا پا که دن نکی یا یو چیزا اغی باندې لیکلو کې اگر چه داغی نه ویناو به ییږي نو چې ویناو داغی نه راشي نو پای کیاران یا نل اپک واچې نو اغا یو جل یا شین یا سور رن پری دې او دا په زبانه د جید کې یو رسمه نه کارا علامه نو وی ذکر کوي چې خال لگون کې او خال خلا لګی یا نور لا لګی دا ضعا حرام خو دا حرام دي د جسم په کومه حصکه چې دا دا ورګی او دا پستان باندې اغازه وې دا ریډو ودینا هغه جسم صفاقی یوول یو داس کیمیکل لیو داس شی دی چې دیس را بیا دا جسم نو ودي وuje یا باندې داس ریډی دی, دی, دی, دی, دی. چه پچاکو یا پسیز بانی دا مطن را دائی کر کری دا اپا دی بانی لکل کری ری نخپل عاشقی او د ما شکی نمونا یاو دالا سے کر کر میرک دا سلا ویدا پی ما را خپل ما شکنم لی کری ویدا زالی ما بلکل دا سے کری و پچاکو بانی لکل کری میرک دا ربونه ویمس زپا دی نیمہ نبی علیہ السلاة و سلام اپا دا سے قسم سیزونو باندی د حالت ورې ده چې هغه واشې ما خالګهونکي اول له لګې دا رنګي دا بارې سيزونه داسي متنمصات متنمصات فذي حديث کې تیر شو دا جمع د متنمصلا د دې معنا دا بال په دوکو او تبالو په خوکو او تمنو ويخته وایي او پاربې کو ته شعر وي ار ځانانه چې ويخته وباسي نامیسا سا ارخذ توي چې د خپل مخ نه ويخته وباسي ځنانه لمي ته په خوا ځنانه هدي توذګار نه وي ها میک اپ نه دي اسباب ډیر دي خورا کو او ازګاري دي کار روزګاري نشته دقه ته حالان حلال کې په دې باندې بلا او اگه با لگیائی در پلمخ نبا ویخته و نامسا آغا خزت هوایی چه در پلمخ نبا ویخته وباسي باسی امام ابو داود په در رواحات ذکر کرده چه موتا نامسا آغا خزت هوایی چه آغا کلا ناوی جولهی ناوی لده ناوی جوله ونو ده پارا آغا داوری زینی دا بلکو دا ویخته داوری دو او معمولی غاله پریدی، معمولی نرهی یا دا بانه نوی دا نره کی دا او باسی نو دا سی خدا تولیشی چاگت دا چا نور خدا نا ویخته او باسی امام ابو داود صاحب ذکر کردی چه آقا واد دا ناوی جولوون که زنانه دا پارا ویخته او باسی دا اغیه دا مخنا کی ها دارنگی بالندای کی انوروبا سی او حسدات خوش اندازی خدا حسن ندې ورو یا چ دا حسن ندې حدیث کې پدې باندې من راغره چې کم زینه زنانه ویخته او خپل عقل کې ویخته نور راځي خدا غټي کی بیا ګوره الله ده زنانه په مخ باندې ویخته مل کړی نه ویخته پاغې نه دا کی جو یو بعد دا سه مسائل او روايات او د د بیماری دا ودنه چره ووخې دي او ها کار دي د بیماری په وجه سکونی مرادي ها برګه بیماری مرادي ار کس مرادي د نه علاوه چې اسم نشته اوس معمولو تا تاو نه یا معمولیو تا هغه شیونه استعمالې چې ما ويخته اوږي نو دا حرام دی پداسه خزه لالهت وې دی او زنانو وخت سره دا چې خزه شتا چې خزه جوړې خزه ناوېټې دا غي د بدن له ويختو وباسي دا غي د مټو نو ويختو وباسي دا غي د مخ نو ويختو وباسي دا حرام ممنون هو ست اجازه اغا خدا چې اغا په مخ پاندې دادي کیږي اغا خدا چې دا غي بریط راغلي وي نو دا غي صفاي اجازه ست بیا ودانه چې په مخ د دې ګیرش ته او د بریښنا وسه تاوندې یو له وې نووبازو څخه مخه بیا راځي دا موږ چې اوونه نو آتا هغه د رکو له کوشش کاو چې زما په مخ باندې په مخ باندې جنه پورې وخت قطع انده راځي که تعلمه راځي ته وي اختره لې نو د پیغمبر پاک سری او الله لو کوله انځه سړی او داله په مخ باندې ګیر راځي او د جدی په مخ په هی ګیرو بریټ نړه دی هو کله کله داسې یو حالت جوړ شي چې یو ځلالي حق ته غري ما دې له یو حق ته غري وا فای ګیرو نو او بریټانی مو نو کله داسې حالت کې هغه زنانه غره لري کوي وختوباسي داغه خیر دی هغه ته یې جاته او دینو علاوه دا حرام دی ممنوع دی خزم لانت ته چوبه شي او 파 خزم لعنت ته چاغو وی چمګ د 파 وختوباسي دا حرام دی که دا مخلی او که دا ریزو او که دا نور انده ہو یا دا زیره ناف آخ و شریعت اجادت کرده صفائی ضروری لاغ. دا دا زیره ناف نکتا متفل جاب زنانا چاگا غاخون و مسکی فاصله پیدا که غاخون و مسکی غاخون و سوان که دا غاخون و مسکی سوانو بیماره کولاوال <سؤال> پیدا کی دا د دا دی چه دا خستخ کاری دا پا عربو که درخوز دا عادتو دا غاخونو مسکه جداوال راو اسلام آغی او عام طور د خوصن او د خائص د پارا خوزه دا خپلو غاخونو پا مسکه کولاوال پیدا کی او دا خوخوی حالان کی دی خوصن دا پارا پا غاخونو که نبی علیہ السلام او اللہ سویرده لانت ویرده الله وجه مار کا بہ حسن استاسو گاخونو کې ستاسو په مخ استاسو په ورکو کې استاسو کې ما پیدا کړه آغا حسن خسترې آغه مو بزوت خلقو فسوگا حسن يا لسان ما غرک دې ربك الكريم اللي خلقك فسوگا فعدلكي اي سوره ما شارك څخه ستاسو د مشال شکل کې ته پیدا کړي وایي دا خځو د لاسګاری کله یو شانتګي ورو کله بل شانتګي کله یو شی رغول کدهو سورخي پودر هدا پودر ومن سبا اکثر دي شي دا چې ډیر کم زنان میک اپ کوي نو هغه اکثر د مخ بشره خرابيږي رنگ خرابيږي داسره خو اصلي ملوي غسن ته ومن برچې زونه دي نو د دې وجنا اکثر باز وګړي واقفي هغه و چې اکثر د سرخې پټو سره زنانو بشره خرابيږي او اکثمن ګورو هغه د دا پټو د باندې کو ځانته را زکه چې دې مصا چې کم حسن الله زنانو لو ور کړې دا ودا پټو رو مخېستګي دې الله ښه شکل ور کړې دا وصفای صدا صدا دې پټو سيزو بسر نه دي او کله کله خصي ذل استعماله ک خير دې او او چې کوم زینت په آتن کې داله هغه مننه دما چې کوم بیان پدې وکړو نو نبی عليه السلام هغه او صحابي ای اهل المدینه ته ای نه علماوکم بعد نبی عليه السلام نو ریته دي تاسو او علما تاسو پدې بیان نکي نو مو خو تاسو بیان وکړو چې دا زونه وختل او خل حرام دي ممنوع دي او څو حادثه تاسو بابو نيا نفي شيبه من اللحیه والراش <سؤال> و ما باب د په بایان د له د وخ او د وخ کولو د سپ نو وختو د ګریو د سرنا او د غیر د اندامونو نا لک کلک ل یونسان د ګری سپین په وختو بازی چ زمایګی د سپنه نخ کاری د سن نو وختو بازی چ زمای وختو د سر سپنه نخ کاری یا به برده کاریګه بے ابو دا کارګمایا غیر د نور اندامونو نه دلاوا دا مندی ممنودی و ادا رنګي او خپل د نوجوان علاقه وي خد دا ګري او واغ دا اول حالت کې نوجواناله نوجواناله کمداله جنې جوړ کړې وي خد په شکل کې غير راضي لا نو اغشرو کړې او دخل مخنا خپې ګ وخته باې یاد د ګ نه سپل <سؤال> وختهو باې انا م شو با نویان جد النبي ص وسلم قاله پیغمبر غمبرې پاکلي لا تنې ف ش به مو باسي تاسو سپل وختهفا نه نور مسللمې یو ملقیامه بشککه دا سپواې د وختو دا رناده مسلمان به فورت د قیامت کې اوڅالې بس که نه اول دې رنوا لو په محجر را لا پرې ګرا د دې سپې د شوا پکې سپین د کې لګي نو دې لګي دا او تاسو 파ره خبردارې دې چغوره بس دې پتا بوډا والے شورو شه حدیث الحسن رواه بو داو النسائي به اسانيد حسنه هو حديث حسن وعلى عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنامینا عمل اللی سالی امرو ناخو وردن چاچی او عملو کو دا سی عمل چه نو پاگی بانی ما حکم ما پاگی حکم نده کلی نو هغه رد ده پاگی مردود ده کم عمل چه ما نده کلی او خرکی کئی پیغمبر پا کوئی نو دا عمل دا غن نه گی یا دا سی حد تنو کی چی کارونه کوي دا سی چې دا سی پروگرامون چه دا نا حکمون لو د غې غورې خپل اخسته عمله نه قبلېږي و ی به دغې غیرره اسلام نه فله یوق بله من هووه فل آخررتېخاصلین اوه یو غه یرون د خل خلکمې را ې باب وقرراتې د استنج بلېوه م فې من غیر د او باب دی په با د بدلو د استنج په خل په خل استنجاله کې او مساکول د شرمګاب په خلاص به غیر روزنه یو عضو له خیره دسلاثه ماته نو بیا فقیداس باندې استنجام کولای شي شرمګاب مساکولای شي سبا کوي وا نبي قطعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام اذا قابل احدكم كلاچ او دسماته کي یو کستاسو ندي نسي ذکر هو فل شرمګاب د را په خل خلاص ولا يستنجي بیمین یملی استجا کیف خپل خلاص ولا یتنفس فی الائ او د ساغلی پو بوکی د دې پوکه کای او بوکه او پو بوکی په سانا لري لکه د چې کله سا اخلی نو گلاس یا کارډور بل ده کای د خپلینا صاحب اخلی د بیا بیاسا نو پهل باب ی بابو كراد المنشفين على المصدر ودي ما رم